Beszedelmes találkozás az úton álló kampákkal Már egy idő óta ismét vándoroltunk, amikor egy különös ruházatú férfi jött velünk szembe. Más tájszólást is beszélt, mint ennek a vidéknek a nomádjai. Kíváncsian kérdezősködött a honnan és hová után, és mi elmondtuk neki a zarándok történetet. Nem bántott bennünket, és tovább ment. Rájöttünk, hogy az első kampát ismertük meg éppen. Néhány órával később a távolban kis póni lovakon két embert láttunk ugyanilyen viseletben. Kezdtek furcsán érezni magunkat, és igyekeztünk mielőbb odépálni. Csak jóval a sötétség beállta a adtunk megint egy sátorra. Különös szerencsénk volt, mert egy kedves nomád család lakott benne. Barátságosan invitáltak minket, sőt, még külön tűzhelyet is kaptunk. Húst is kellett tőlük vennünk okvetlenül, Később jöttünk rá, hogy mindkét dolog babonás szokás. A nomád csak saját nyájából származó húst szeret a sátrában tudni, külön tűzhelyet állít fel az idegennek, és nem ajánl fel neki tejet. Természetesen itt is úgy van, mint mindenhol. Egyesek szigorúan ragaszkodnak a babonához, mások kevésbé. Este aztán a rablókra terelődött a szó. Itt valóságos katasztrófát jelentettek. Vendéglátónk már elég hosszú idő óta lakott ezen a vidéken, úgyhogy mesélhetett róluk egyet mást. Büszkén mutatott nekünk egy manlicher fegyvert, amelyért egy vagyont fizetett egy kampának. Ötszáz juhot. de a környék rablóbandái ezt a szörnyű árat bizonyos fokig sarcnak tekintették, és azóta békén hagyják őt. A rablók életéről is többet hallottunk most. Csoportosan laknak együtt három-négy sátorban, és a támaszpontokról indulnak zsaroló hadjárataikra. Ezek a következőképpen játszódnak le. A férfiak puskákkal és kardokkal felfegyverkezve egy nomád sátorhoz mennek, behatolnak, és az követelik, hogy fényesen vendégeljék meg őket. Az ilyet nomád előhoz mindent, ami csak van, ők gyomrukat és zsebüket teletömik, elhajtanak még egy vagy két marhát, és eltűnnek. Ez minden nap megismétlődik valamelyik sátornál, amíg az egész körzetet le nem tarolják. Akkor máshol ütik fel a főhadiszállásokat, és előről kezdik az egészet. A nomádok beletörődtek a sorsukba, mert többnyire fegyvertelenül állnak szemben a túlerővel, és a kormány tehetetlen ezen a félreeső vidéken. De ha egy kerületi hivatalnoknak egyszer sikerül az útonállókra lecsapni, nem jár rosszul, mert az egész zsákmány az övé lesz. A rablók büntetése aztán igen kegyetlen, többnyire levágják a karjukat. De még egyetlen kampa sem hagyta magát elriasztani a mesterségtől. Aztán szóba került néhány eset, melyben a kampák kegyetlenül meggyilkolták áldozataikat. Még a jámbor zarándokok vagy kóbor szerzetesek és szerzetes nők előtt sem szoktak megtorpanni. Lassan nagyon kellemetlenül kezdtük érezni magunkat. Mit nem adtunk volna egy manlicherért? de nekünk nem volt pénzünk, és nem rendelkeztünk még a legprimitívebb fegyverrel sem. Sátorrudjainkat pedig még a kutyák sem respektálták. Másnap rossz érzésekkel indultunk tovább. Bizalmatlanságunk csak fokozódott, amikor egy fegyveres férfit fedeztünk fel, aki újra meg újra valami domb mögé igyekezett előlünk elbújni. De mi megállás nélkül mentünk tovább kitűzött irányunkba, és végül elvesztettük őt a szemünk elől. Este megint sátrakra akadtunk, először egy magányosan állóra, aztán néhány száz méternyire tőle egy egész csoportra. Az első sátorba bekéreckedtünk. Egy nomád család jött ki, rémülten tiltakoztak a belépésünk ellen, és zavartan egyre csak a többi sátor felé mutogattak. Mit tehettünk volna? Tovább mentünk. Nem csak meglepetésünkre a legközelebbi sátorban egyenesen örömmel fogadtak. Kijöttek valamennyien, megtapogatták a holminkat, segítettek nekünk a lerakodásnál, amit a nomádok sohasem tettek. Hirtelen világosság gyult az agyunkban. Kampák voltak. Belesétáltunk a csapdába. A sátorban két férfi, egy asszony és egy serdületlen fiú volt. Jó képet kellett vágnunk a gonosz játékhoz. Minden esetre résem voltunk, és reméltük, hogy udvariassággal, óvatossággal és diplomáciával találunk valami kiutat a kínos helyzetből. Alig ültünk a tűz mellé, kezdett megtelni a sátor. Mindenki átjött a szomszédos sátrakból, hogy lássa az idegeneket. Férfiak, asszonyok, gyermekek, kutyák. Tolakodóak voltak és kíváncsiak. Alig tudtuk megakadályozni, hogy kibontsák a podgyászainkat. Amikor nekik is előadtuk zarándok történetünket, feltűnő módon dicsérték egyik emberüket, mint különösen kiváló vezetőt Lasszába. Ő olyan úton akart bennünket vezetni, amely a mi útvonalunktól kissé délebre feküdt és állítólag sokkal kedvezőbb volt. Gyorsan összenéztünk. Erőteljes és zömök ember állt előttünk óriási kardal az övében. Nem volt valami bizalomgerjesztő. De elfogadtuk az ajánlatát, és meghatározott bért alkuttunk ki vele. Ez volt az egyetlen, amit tehettünk, mert ha valamit forralnak ellenünk, akár azonnal a torkunkra tehették volna a késüket. A látogatók lassan-lassan hazamentek, és mi elrendezkedtünk az alváshoz. Egyik vendéglátónk mindenáron fejpárnának akarta használni a hátizsákomat, csak nagy fáradtsággal tudta magamnál tartani. Valószínűleg azt gyanították, hogy pisztoly van benne. Nekem kapúra jött ez a gyanú, és magatartásommal igyekeztem őket ebben megerősíteni. Végre mindenki megnyugodott. Mi minden esetre résen voltunk, és éberen feküdtünk egész éjszaka. Bár nagyon elfáradtunk, ez mégsem esett nehezünkre, mert a Kampa asszony állandóan imákat mormogott maga elé. Úgy rémlett nekem, mintha már most bűnbocsánatot kérne azokra a gaztettekre, amelyeket férjei holnap ellenünk akarnak elkövetni. Minden esetre örültünk, amikor végre pirkadni kezdett. Egyelőre békés volt minden. Egy zsebtükörért megvettük egy jakvelőjét, és mindjárt el is készítettük reggelire. Aztán az induláshoz készültünk, Vendéglátóink lopva figyelték minden mozdulatunkat, és roppant idegesek lettek, amikor podgyászunkat ki nyújtani Aufsneiternek a sátorból. De azért sikerült fölmálházni a jakunkat. Amikor a vezetőnket kerestük, nagy megkönnyebbülésünkre nem mutatkozott. A Kampa család még a lelkünkre kötötte, hogy feltétlenül a déli útvonalat válasszuk, mert ott nem sokára nomádokra fogunk bukkanni, akik szintén zarándok útra indult a klasszába. Ezt megígértük, és sietve útra keltünk. Néhány száz méter után észrevettem, hogy a kutyám nincs velünk. Máskor mindig utánunk szaladt magától. Amikor hátra néztünk, láttuk, hogy a három férfi követ, és nem sokára utol is érnek bennünket. Azt mesélték, hogy ők is útban vannak az arándokok sátraihoz, és egy távoli füstoszlop felé mutattak. Ez aztán még gyanúsabbá vált, mert nem láttunk még soha sátrakból ilyen füstoszlopot felszállni. Amikor a kutya felől kérdezősködtünk, azt mondták, hogy visszamaradt a sátornál. Egyikünk érte mehetne? Most már világossá vált előttünk a tervük. Az életünkről volt szó. Visszatartották a kutyát, hogy Áv Schneitert és engem elválasszanak egymástól, mert annyi bátorság mégsem volt bennük, hogy kettőnket együtt támadjanak meg és valószínűleg a cinkosaik várnak ott, ahonnan a füstoszlop fölszáll. Akkor túlerőben lesznek, és könnyen elintézhetnek bennünket. Senki emberfia nem tudott volna meg soha semmit az eltűnésünkről. Nagyon megbántuk már, hogy a nomádok sok jó akaratú figyelmeztetését nem vettük komolyan. Mintha nem sejtenénk semmit, tovább mentünk még egy darabig ugyanabba az irányba, és közben gyorsan megtárgyaltuk a dolgot egymással. Ekkorra a férfiak már közre fogtak bennünket. Titkos oldalpillantással felmértük esélyeinket, dupla bundát viseltek, hogy ütés és szórás ellen védje őket. Övükből óriási kardok villantak elő, arcukon vadság tükröződött. Történnie kellett valaminek. Ausnájter úgy vélte, irányt kellene változtatnunk, hogy ne rohanjunk vakon a csapdába. A szót tett követte, még beszélgetés közben hirtelen nagyot kanyarodtunk. A kampák elképedve megálltak, de már is ott termettek megint. Elállták utunkat és barátságtalan kézlejtésekkel érdeklődtek útirányunk felől. A kutyát akarjuk elhozni, válaszoltuk röviden és erélyesen. Ez megijesztette őket. Rájöttek, hogy elszántuk magunkat a legvégsőkre is. Egy darabig álltak és néztek utánunk, aztán folytatták útjukat. Valószínűleg gyorsan informálni akarták cinkos társaikat. Amikor a sátra közelébe értünk, az asszony már hozta a kutyát egy kötélen. Örömmel üdvözöltük egymást, és aztán igyekeztünk minél előbb odébb állni. Természetesen vissza arra felé ahonnan jöttünk. Tovább menni így fegyvertelenül, a ha biztos halált jelentette volna. Erőltetett menetelés után még ugyanazon az estén elértük azt a barátságos családot, amelynél előtte való nap megháltunk. Nem lepődtek meg élményeinktől. Elmondták, hogy a kampák táborhelyét gyákbongrának hívják, retteget hely a vidéken. E kaland után kétszeresen megbecsültük, hogy újra nyugodtan alhatunk el. Másnap reggel elkészítettük új úti tervünket. Nem maradt más hátra, mint a lakatlan vidéken átvezető nehezebb utat választani. Annyi húst vásároltunk a nomádoktól, amennyit csak magunkkal tudtunk vinni, mert egy heti vándorlásnál hamarabb valószínűleg nem fogunk semmiféle teremtett emberi lélekkel találkozni. Hogy ne kelljen labránk trováig visszamennünk, rövidítésként egy meredek fáradtságos kapaszkodót kockáztattunk meg. Ennek egyenesen a mi útvonalunkba kellett torkolnia. Fele magasságban egyszer hátrafordultunk, meg akartuk nézni a tájat, és ekkor rémületünkre észrevettük, hogy még nagy távolságban ugyan két férfi követi a nyomunkat. Semmi kétség, a kampák. Valószínűleg meglátogatták közben a nomád családot, érdeklődtek utunk felől, és a megadott irányban csak hamar megpillantottak minket, mert a csánktánk tiszta levegőjében hatalmas távolságokra lehet ellátni. Mit tegyünk? Egyikünk sem szólt, egy szót sem. Később elárultuk egymásnak, hogy ugyanaz a gondolat forgott a fejünkben. Olyan drágán adjuk az életünket, amilyen drágán csak lehet. Először megpróbáltunk gyorsabban haladni. De kötve voltunk jakunk tempójához, és bár állandóan nógattuk, ojbá tűnt nekünk, hogy olyan lassú, mint egy csiga. Minduntalan visszanéztünk, de nehéz volt megállapítani, csökkene a távolság. Fájdalmasan éreztük megint, mit jelent az, ha az embernek nincs fegyvere. Legfeljebb sátorpúznákkal és kövekkel védekezhettünk volna az ellenoldalon élesre fent kardokkal szemben. Szilárdan elhatároztuk: életet az életért. Így siettünk tovább egy végnélkülinek tetsző órán át, lihegve a megerőltetéstől fejünket minduntalan hátra fordítva. Egyszer csak észrevettük, hogy a két férfi leült. Ha lehet, még jobban meggyorsítottuk lépteinket, hogy mielőbb elérjük a hegygerincet. Egyidejűleg olyan hely után néztünk, amely szükség esetén kedvező lenne küzdő térnek. A férfiak megint felálltak, tanakodni látszottak, és aztán láttuk, hogy visszafordulnak. Fölélegeztünk és meghajtottuk a jakunkat, hogy minél előbb eltűnhessünk a hegy háta mögött. Amikor előre pillantottunk, megértettük, miért fordultak vissza ezek az emberek. A legmagányosabb táj feküdt előttünk, amelyet valaha is láttunk. Behavazott hegyhátak valóságos tengere nyúlt föl-alá hullámozó a végtelenségbe. A távolban ott állt a Transhimalája, és mint valami foghíj, tisztán látszott a hágó, amelyet visszavonulási lehetőségként vettünk számításba. Ez a szel a hágó, mely sigáciba vezet, és Sven Hedir révén vált ismeretessé. Valóban feladták volna az üldözést a kampák? A biztonság kedvéért továbbmentünk még akkor is, amikor már beköszöntött az éjszaka. Szerencsére nem volt sötét. A holdfényben ragyogott a hó, és annyira világított, hogy még a távoli hegyláncokat is föl lehetett ismerni.